Всі смертні, всі безсмертні і всі творять. Іноді озирнешся, замислишся і подивуєшся глибокій мудрості навколишнього світу. Екранізована доця наша подобається гостям. А ще голосокі й мало не від народження на магнітофоні записував. Тепер змонтував синхронно з фільмом, дуже гарно вийшло. Після сеансу. Допили, що лишилось, і я провів гостей з двору. Сіверець бешкетував по шипках крупа шаруділа, провісник снігу. Така пізно осіння незатишність, аж на душі зимно. Чомусь уявляєш себе самотнім у безкрайньому полі. Я зачинив хвіртку на гак, перевірив замок на сараї, примкнув сінешній двері, повернувся до вітальні. Те, що вимкнуло світло, на кухні спала. Галина стелилася у спальні, погойдуючи дончине ліжко. Гості розбудили, коли прощались. Я погасив верхнє світло, вимкнув настільну лампу. Приємні сутінки сповнили вітальню, зріднивши мене з теплим колом на письмовому столі. Люблю затишок і маю смак до того. Прилаштував був лампи денного світла у вітальні. За тиждень зняв холодно, Буцімто протяги по кімнаті. Глина іноді аж розсердиться, Гроші, каже, марнуєш. А що ж їх у рукав складати? Я не з тих людей, що тішать себе Ощадними книжками, Або заради сторонніх очей Зовнішній блиск наводять, А самі нові дірки в пасках проколюють. Не ми для світу, а світ для нас. Я й попоїсти смачно люблю, Нащо душею кривити. Добре, що обоє на грошах. З базаром майже нічого, все своє. І молоко, і городина, і свіжина, Що осені в сараї порохкує. Така вже специфіка нашого життя Зависли між селом та містом. Але скінчу про затишок. Чомусь я глибше, ніж інші, відчуваю Холодну безмежність світу. Перепрошую за мудрі слова цієї статті якогось молодого інтелектуала, вчора вичитав. Точніше, лякаюсь широких просторів. Мене від ранніх літ вабило тепло, спокій, надійно захищені стінами кутки. Звідси, мабуть, і бажання затишку. Хочете почути найулюбленішу казку мого дитинства? Я її на пам'ять знаю. Але перекажу коротко. Втекли від жорстокого господаря віл, корова, баран та пілинь. Літо паслися в лісі, а схолодало, хатину збудували. Тепер уявіть, засніжений ліс, віхала, дерева стогнуть, вовки в кучугурах тонуть, а серед того холоду-голоду самотності здимаряв ється затишний димок. Потріскують дрова в печі, Шкварчить сковорода, корова млинціпеча, віл мактри в макітрі, баран картоплю чистить, а півень сидить на жердині й розважає. І по всій хатині червоний відблиск теплого, смачного полум'я, і дилії. Бачу, тріумфуючи лиця борзопистів, чую гавкіт у мурованих лісах цивілізації. Кусі, кусі. Міщанин заявився. Лови його, хапай. Хіба я тікаю? Чи ховаюсь? Так, міщанин я, а хто ви? Та буде завтра вигідніше хвалити й прославляти мене, Терехівського обивателя. Ви кожен мій нігодь словом барвистим вилежите. А ви, правдолюбці, оборонці щастя людського, низько вклоняюсь. Океани людської крові не ситили в землю, а живили людські тіла, коли б ви. Більше про себе дбали, аніж про людство. Як геніально просто. Кожен дбає про себе, і всі щасливі. Скажете, нереально? Але ж я ось перед вами, щасливий. Щасливий, чуєте? І жодного іншого щастя не потребую. Я давно замислююсь над своєю життєвою позицією і все шукаю образу, щоб її узагальнив. Якось влітку побачив на мості зграйку дітлахів. Вони ж бурляли у воду крихти хліба. Зацікавився, підійшов ближче. Сонце нагріло дерев'яну основу мосту, і вода в затишку вирувала одмальків.